Одночасно стежачи за Павлюком. Боявся він лише одного. Чи не вплинула часом полярна ніч зима на психіку Кочегара? Ще матросом Карп плавав на пароплаві, який залишився одного разу на вимушену зимівлю в кризі Чукотського моря. Він був свідком, як у полярну ніч збожеволіли двоє його товаришів. Але умови тієї зимівлі були незрівнянно тяжчі ніж умови на лахтаку. Проте, коли зійшло сонце, матроси видужали. Такі самі надії покладав і тепер капітан Кар на сонце. Лейте аж ніяк не поділяв думок кара щодо Павлюка. Старий моряк запевнив себе, що Павлюк, безперечний винуватець пожежі, і що він і тепер робить якісь таємничі фокуси-покуси, як висловлювався Лейте. Коли б його кар послухався, то Павлюк уже сидів би замкнений під арештом. Лейте – фактичний господар палуби, адже вершомет, призначений на боцмана, мав дуже малий досвід, щоб цілком заступити старого моряка. Багато часу був на повітрі. Він найпильніше стежив за Павлюком. Не раз у темряві підходив він до дверей Радіорубки. Через Радіорубку був хід до каюти радиста і прислухався, але нічого не чув. Якось о п'ятій годині ранку Лейта вийшов на палубу. Крізь захмарене небо рідко проглядали зорі. Лейта тримав у руках сокиру. Після нападу ведмедя на Стьопу моряки вважали за краще виходити на палубу з якоюсь зброєю. Старий моряк гадав, що для нього цілком досить сокири. Подивившись, що робить вахтовий матрос, Лейте прийшов на корму. Коли він повертався назад, йому здалося, ніби з вікна каюти радиста, крізь щілину, пробивається світло. «Вікна позатуляв», – догадався Лейте. «Неясна підозра», – заворушилася в нього. Але він не звернув на те уваги і, присвідчуючи лістарем, почав оглядати, чи все гаразд на кормі. Аж ось в його вловило різкий металічний звук. Він враз випростався. Звідки це? Але звук одразу стих. Ні, це не вчилося, сказав собі моряк. Це, напевне, з його каюти. Лейте швидко рушив до каюти радиста. Він збіг по одному трапу, піднявся по другому. Під ногами рипів сніг, що його намило сюди напередодні. Намагаючись іти якомога тихше, Лейте підкрався до вікна каюти. Вікно було щільно затулене, і лише крізь маленьку щілинку вгорі пробивалося світло. То була дуже маленька щілинка. Крізь неї він нічого не міг роздивитися. Лейте приклав вухо до вікна. Його вухо вловило якесь шарудіння. Намагаючись піднятися вище, він посковзнувся і стукнувся головою об стінку каюти. Моряк випростався і розгублено провів рукою по обличчю. Знов притулив вухо до вікна, але тепер уже не чув абсолютно нічого. Постоявши так хвилину, Лейте тихенько рушив попід стіною і, підійшовши до дверей радіорубки, спробував їх відчинити. Та, мабуть, двері були зачинені на ключ або на засув. Суді він постукав. Ніхто не відповідав. Лейта розсердився і став грюкати, щосили. Коли враз з даху рубки його освітив ліхтар, і почувся голос Павлюка «Боц, мене здоров!» «Чого стараєшся?» І зверху на палубу сплигнув Павлюк з рушницею в руках. «А чого це ти на ключ зачиняєш?» Сердито спитав старий моряк. А щоб часом ведмід не заліз, відказав кочегар. Я його це чую, щось грюкає, думав звір. Схопився за рушницю і через люк, що в стелі, нагору. Будь ласка, запросив він лейте, обернувши ключа і очинивши двері радіорубки. Дякую. Я тільки хотів сказати, що в кубрику гучномовець не працює. пробурмотів лейте і пішов геть. У слід йому почувся тихий сміх кочегара. Гучномовець не працював уже майже півмісяця. Розділ шостий.